Та то він моїх потенційних кривдників охороняє, а не мене. Після того, як я двом восьмикласникам з злибитися, зламав кому руку, кому ногу, за мною закріпили оцього кусаку. Кажуть, укуси міні робота заживають значно швидше. Ого, оце я закрутив. Сам собі здивувався Сергійко. Йому, звісно, було трішки ніякого з того, що довелося намолоти сім мішків гречаної вовни. Але виходу не було... Краще нехай ніхто не підходить близько, щоб не порушити його планів. — Ну що, орли, взяли рушники і мити ноги! — зазирнув Андрій Васильович. Сергій зіскочив скочив з ліжка в намірі запитати, де йому взяти рушника, як відчув, що в животі справді щось кольнуло. «Ой -ой — Ой-ой! — скрикнув він, не прикидаючись. — Що за проблеми, новенький? Фізрук ще не встиг вийти з кімнати. Мабуть, щось не те з'їв. — скривився Сергійко. — Що за дурня? — обурився вчитель. — Всі їли, всім добре, а ти один такий ніжний. Хлопці злорадно пирснули. — Та то я на вулиці яблуко не мити, з землі підібрав, — знову вигадав Сергійко. Він подумав, що революцію в животі спровокували з'їдені ще в обід напівсирі вареники. Напевно, шлунок ще якось витерпів ту наругу а от кишечникові таке нахабство здалося нестерпним. Сторінка 37. «Та ми ті яблука постійно з землі їмо!» – хвалькувато зауважив Мишко. «А оце вже неправильно!» – підняв вказівний палець Фізрук. «Комусь минулося, а комусь може бути біда!» «Ой, де тут у вас туалет?» – Сергійко не боявся дати черговий привід для насмішок. «Коли хочеш щось зробити, знайдеш спосіб», – згадав він слова Сніжани. 14. Ну що, трохи полегшало? Медсестра, якого Орися Павлівна терміново викликала до інтернату, обмацала вздовж і в поперек справді трохи болючий живіт Сергійка. Помітивши невеличкий шрам справа, полегшено зітхнула. «Аппендицит, я бачу, тобі вже видаляли, все інше – не смертельно. Однак полежиш тут до ранку, бо ти у нас людина свіжа, щоб ще бува не приніс нам якусь біду з великого світу». Сергій ковдав, що засмутився, потішившись про себе, і щоку кинули у річку. Хвилин за десять після того, як медсестра пішла геть, до ізолятора заглянув Андрій Васильович». «Тримай свою кікімору, новенький!» – кинув на ліжко до Сергійка синього пухнастика. «Бо хлопці бояться залишатися з нею в одному приміщенні. Кажуть, ще подумається страшко, що то вони завдали шкоди твоєму здоров'ю, та й перегризе їх усіх за ніч». Сергійко ледве стримався від сміху. Коли за фізруком зачинилися двері, він взяв до рук отісаткою і раптом ніби почув мамин голос. «Синку!» Ти маєш до ранку потрапити додому. Хлопчик здригнувся. Невже я Марю? Але хіба від вареників? Хай і напівсирих. Таке буває? Старінка тридцять вісім. Мені потрібна твоя допомога. Знову швидше не почув, відчув хлопчик. Сподівалася впоратися сама, та, на жаль, сталося непередбачуване. Сергій Косподовом помітив, що у пухнастика засвітилися очі, ніби увімкнені маленькі лампочки. «Мамо, де ти? Що мені робити?» Він сказав це тихенько, хоча вже вловив, що навіть якби не промовив, а просто подумав, діалог продовжився далі. «Нічого і нікого не бійся», – донеслося до свідомості хлопчика. Бережи отісадку і тримай завжди поруч зі собою. Уважай, що то свого роду мобільний телефон, яким ми можемо тримати зв'язок. Завдання номер один – потрапити додому до світанку. Мама, а якщо я буду з другом? – зам'явшись, запитав Сергійко. Тільки якщо це дуже надійний друг, так навіть буде краще. Будь готовий долати труднощі і чекай наступних порад. Оченята оті отісатко згасли, і пухнастик прийняв свій звичайний вигляд. Хлопчика лихоманило від хвилювання. Почувши мамин голос, він неймовірно зрадів. «Жива!» — радісно стукало серце. Однак черв'ячок сумнівів сіяв недовіру. А раптом то хтось хоче заманити його в небезпечне місце.